Небето. Учителя погледна звездното небе над нас и каза. Изучаването на небето помага за развитието на ума, на съзнанието, самосъзнанието, на подсъзнанието и свръхсъзнанието. Като казвам да изучавате небето и звездите имам предвид да се свързвате с разумните сили, които действат в тях. Това облагородява. И повдига човека. От Слънцето излиза едно електромагнитно лъчение, което обвива Земята и я върти като трансмисия. Земната ос се е местила няколко пъти. Когато растенията са се раждали, Северният полюс е бил долу, а Южният горе. Когато животните са се раждали, остана Земята е била хоризонтална, т.е положение перпендикулярно на сегашното. Нашата Слънчева система обикаля около едно централно Слънце в нашата Вселена. Една Слънчева година е равна на много милиони земни години. Тоест, за това време Слънчевата система извършва една обиколка. От друга страна, цялата наша Вселена с стотици милиони Слънца се движи като целокупност към друго място в космическото пространство и на нейно място след време ще дойде друга Вселена, т.е. друга купчина звезди.